Párizs, Isten hozzád. A kofferem nehéz volt, de azért lecipeltem a rűdézékolig, ott fogtam egy taxit. A garde leszre mondtam a sofőrnek. Még volt időm, a vasútnál rossz lett volna várni. Én most hazautazom, mondtam a sofőrnek, nem iszik velem egy búcsú harat? Nekem csak fél gyomrom van, mondta a sofőr. Egy pohár fehér bor azért nem árthat. Tudok egy helyet, mondta a sofőr. Kocintottunk, felhajtottuk a bort, ő is rendelt egy rundót. Mi alatt vártunk, megkérdezte. Hová utazik? Budapestre. Milyen ország az? Magyarország. A németek mellett, vagy a németek ellen? A németek mellett. Nem ideális, mondta. Egy csöppet sem, mondta. A tulajdonos odahozta a bort. A minisztereket kéne kiküldeni a frontra, mondta a sofőr egy kis tűnődés után. Bizony, mondtam, akkor meggondolnák. Fizettünk, elindultunk. A lesz lépcsőjén ő vitte fel a kofferemet, aztán kezet nyújtott. Engem a gyomrom miatt kiszuperáltak, mondta. Nagy szerencse, mondtam. Magának nincs valami betegsége? Nekem nincs. Nem baj, vigasztalt, két hónap alatt megverjük a németeket. Hát, remélem. Talán még látjuk egymást egyszer, mondta. El se bírom hinni, mondta. Akkor megint iszunk egy pohárral, mondta. Azt elhiszem, mondta. Viszontlátásra, mondta. Viszontlátásra.